Природні країни Зелений океан Одну з найвеличніших панорам на Землі можна побачити там, де передгір'я Анд переходять у найбільшу рівнину світу – Амазонську низовину. Куди не кинь оком вражає буяння рослинності – справжній Зелений океан. Це сельва. Так називають найбільший на планеті масив вічнозелених лісів Амазонії. Усе живе представлене тут у дивній розмаїтості форм, кольорів, розмірів. Усе тут росте, розмножується і веде нескінченну боротьбу за існування. Головною рисою вічно-зеленого лісу є вертикальний розподіл рослинності на декілька поверхів – ярусів. Усі ці поверхи можна побачити з річки, яка, наш гігантський корабель, розбиває ліс. Тварини також часто розташовуються на різних ярусах. Так, на лісовій підстилці живуть мандрівні мурахи і чорноголові піта. Куцохвості птахи, які в пошуках комах постійно перекидають листя. Серед великих савців – ягуар і пума. Верхній поверх кишить птахами з яскравим оперенням. Тут живуть різні види папуг, зонточний птах, велетенський тукан, Чарівний гіацинтовий ара, спритний лісовий сокіл. У кронах дерев знаходять притулок мавпи. Серед них капуцини і дурукулі, уакари і ревуни. Амазонія – один з осередків плазунів. Тут водиться безліч змій. Серед них найбільша у світі – анаконда. Неймовірно красиві амазонські метелики. Їх тут безліч. Усі вони – яскраве святкове видовище – Справжній карнавал у Ріо-де-Жанейро. Одні – яскраво-жовто-гарячі, з фіолетовими очима на великих крилах. Пурхають з грайками. Інші – зелені, з чорними вуалями хвостів. Літають поодинці. Поблизу наймогутнішої річки світу, що протікає найбільшою рівниною, розташоване місце незліченної кількості рослин і тварин. Такої великої кількості та розмаїття життя більше ніде немає. Чи знаєте ви, що амазонські ліси – це природна оранжерея неймовірних розмірів, якщо плести за течією найбільш повноводної річки світу? Складається враження, ніби човен рухається між високими зеленими стінами. Велика пустеля Велика пустеля – так називалася північна частина Африки на середньовічних мореплавних картах. Назва Сахара – тоді стосувалося тільки західної і середньої частин величезної території, яку можна порівняти з Європою. Зараз це слово, що аж наче скрипить на зубах, асоціюється з усією найбільшою пустелею у світі, а також зі спекою та відсутністю води. У внутрішніх районах Сахари є місцевості, де дощу треба чекати цілі роки або й десятиліття. І навіть тоді дощ може бути реальним тільки на висоті. А на землі він віртуальний, оскільки краплі випаровуються в польоті, не досягаючи пересохлої землі. Багато людей уявляють Сахару піщаною пустелею з характерними півколами барханів, але виявляється, що величезні площі тут займають кам'янисті пустелі. Це плоска поверхня, укрита уламками каменів із будь та кущиками, що трапляються подекуди. Звичайно, у Сахарі є і піщані пустелі де буваніють бархани. Найбільші з них трапляються у східній частині центрального Алжиру. Тут довжина барханних ланцюгів сягає 5 кілометрів, а висота – 400 метрів. Під дією вітру ця величезна маса може пересуватися. Тваринний світ пустель небагатий. Найбільше представлені змії та ящірки. Поширені скорпіони, тарантули, жуки, варани трапляються антилопи. Багато тварин ведуть нічний спосіб життя. У спекотний час доби вони сидять у норах або ховаються в затінку кущів і каменів, а вночі виходять на полювання. У Сахарі можна спостерігати міражі. Вони виникають через повне внутрішнє віддзеркалення світла в атмосфері, що відбувається над сильно нагрітою земною поверхнею. У полуденну спеку можна спостерігати – як на обрії з'являються водні поверхні і навіть погойдуються оази. Чи знаєте ви, що пустеля – рідна стихія для верблюда? Він не лише витривалий, а й здатний деякий час обходитися без води. Частини його кінцівок, що торкаються землі, мають мозолисті утворення. Ці шльопанці дозволяють верблюдові ходити по розпеченому піску. Тайговий край Східний Сибір розкинувся від річки Єнісей і підніжжя гір Південного Сибіру до гірських хребтів далекого сходу. За площею це найбільша природна країна, яку можна порівняти з цілим материком Австралія. Для її території характерний дуже суворий клімат. Особливо яскраво це виявляється на просторах Якутії – Республіка Саха. Про її розміри і природу свідчить місцева присказка. 100 кілометрів – не відстань, 40 градусів – не мороз. Основну частину Східного Сибіру займає середньосибірське плоскогір'я. Його клімат різкоконтинентальний, із холодною, тривалою зимою і відносно теплим літом. На сході плоскогір'я в Якутії розташовується Оймякон. Це найхолодніше постійно населене місце на землі. Тут було зареєстровано температуру, Мінус 67,7 градусів Цельсія. Із рослинності у східному Сибіру переважають тайгові ліси. У південній частині сосново-модриновій соснові, а в центральній модринові. Серед тварин поширені рись, росомаха, бурундук, куниця, білка. Із великих савців лось і бурий ведмідь. З поміж дрібних хижаків через своє чудове хутро. Значну популярність має соболь. Живуть у тайзі і декілька інших видів куницевих – горностай, ласка, колонок. У гірських районах живе кабарга або мускусний олень – тварина, яка живиться переважно деревними лишайниками. Найбільш підняті ділянки плоскогір'я розташовуються в північно-західній частині. Тут розкинулися масиви дивного у своїй суворій красі плато Путорана. У схили плато путорана врізаються глибокі каньйони. Їхні вкриті лісами днища оточені скелястими кручами і водоспадами. На підвищеннях Межиріч розташовані плоскі тундрові рівнини з безживними кам'яними морями. Чи знаєте ви, що у 1988 році значна частина плато путорана увійшла до складу путоранського заповідника – Особливо ретельно тут охороняють снігових баранів і найбільшу у світі популяцію диких північних оленів.